بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازنا في النزم المؤلفي يسحون فيه عنه بأن يقال ليس النزم المنزل المعجزو المفصل إلى سورة والآيات كلام الله تعالى والإجمع على خلافه غرز دي شارح رحمة الله ليلة تعالق دي شرحنا أغام مختصر دو دي غرز دي اول غرض دی شارح رحمت الله علی نقل د سوال او لای جواب دویم غرض د فاده یو اعتراض او د اشکال وارده سوال د راجی معترض یی سید طالب مخ بیان او تحقیق نه را معلومه سوال سی کلام حقیقی عبارت دال کلام نفسی نا نو دې خبر به مطلب داوی چې استعمال دی کلام اللہ بو پو معنی قدیمه او کلام نفسی کی حقیقت وی استعمال دی کلام اللہ بو پو کلام لفزی او پا نظم مطلوک اغا مجاز وی نو بیا خو سی کلام کلام لفظي او کلام د نظم مطلب ته حقیقتا کلام نو ویلایس نو څه کلام مجازن کلام دا نو نفخو د مجازنه د اغه شی صحیح وین لکه مثلا رجل شجاع ته اسد ویلای کیږي خو لیک نفید اسدیت لدنا سیدا ویلای کیږي دا اسد نه ده نو دارنګ خو بیا چې کلا اطلاق او صدق د دې په کلام لفظي باندې اغه مجازن راغلي دان او بیا خو په کار دا نه نه د کلام لاله دینه صحیح سي حالانکه اجماع منعقد د پدې باندې سنفې د کلام لفظي نه د کلام لاده محاله او باطل ده اجماع د امت په دې باندې دا چې د کلام د کلام اطلاق اغاله څنګه چې په كلامي نفسي باندې کېدلې سي نو دارنګه په كلامي لفظي په دې نظم مطلوب بندیم کېدلې سي نو نه اغاله سره جائز نه ده او دویمه دا د قرآن کریم چې دا مراجعه شر له یا قرآن کریم سره تحدا او چیلنجور کړی سویدا مخالفین او فصحاء العرب لره اغاله په دې لپس سره نه په کلام الله سره وورکی سو دا خولیکنې هغه کلام الله نهخو ننفسسی نه د مراده بلکې دغه کلام بلکې دغه کلامې لبزی مراد دانو نو دا باارت دله دی نه چې دا کلام الله حقیقته ده نو معلومه سوله چې پرونکم بیایان او بههېرسويوو دا صیح س نه ده سوال دا راغې معتریزیي چې پرون تاارته وویللی په تووزیح د جواب کې چې دشي دپه چلو وجود وي لده تقریره او بیان نه سولا ثابت څولاته نه چې کلام الله حقیقتا کلام نفس او معنا قدیم ده سید کاو اطلاق د دې هغه صرف ک نظم مطلب او کلام لفظي باندې راغلي دانه د علیه سبيل المجازوی نو دوه نقصان راغله یو خدای سید مجاز نه نه پې حقیقت صحیح وي نو بیا خو فکر دادا چې دې ته کلام الله و نه حالان <سؤال> کې د کااممل الله نوله د کلامملله نوله چې کلام به نه ورته دا د اجه مخالفه دا جمعما په دی بندې ده چې دی ته کلام الله ویللی کېږي دوه مداد دا چې په کلام الله سره هغهته حد شوی دا چې ل جوورړ سو دا ایالان د مقابلې سو لپاره دی مخالف نو او دغه مقابله چې کېدلی شي هغه په د نظمې مطلو سره کېدللی شي نو کلام الله سره دوی ته تحداو چیلنجر کړی سوای دا, دا خولیکن کلام الله کې دا څه کې د نیسی هغه په کلام لفظي سره کېدلی سي او دوه م خبره دا د معجزې ګرځېدل دا کلام الله ګرځېدل نو اعجاز هغه په دې لفظ کې موجود ده نو معلومه دا د دلیل دې خبره دا چې له کس څنګه چې کلام الله هغه حقیقت دا په کلام نفس کې نو دا دو خبرې اغه دی باندې دالی دي چې کلام الله حقیقت د پدې نظم مطلوب په کلام لفظي کې بناعن علی ذالک بناعن لا ذالک داغه مخک تقریر او بیان صحیح تقریر نه ده د ایراغه لدیني جوابو که حاصل د جواب دادہ جنا صاحب اصل کې داغه مخک بیان او تقریر صحیح بیان ده خو لفظ د کلام الله مشترک د په مابین دي کلام نفسی او په مابین دي کلام لفظي کې او تاسه ت تا معلوم دا تاسه ت تا معلومه دا چې استعمال د لفظ مشترکه په ټولو ماناګانو کې اغا په طریقې د حقیقت سره وي نو دا مطلب نه دا چې په یو کې استعمال په سبیلې د حقیقت په بل مجاز ده بلکې خبره ده دا چې په دواړو کې استعمال على سبيل الحقيقه راغلی ده ځکه دا لفظ مشترک ده هغه په مابین د كلام نفسی او د كلام لفظي کې څيرا فرق پد غدواړو کې اغا په اعتبار د نسبت سره ده کلام نفسي د دې نسبت سي الله ته د لې سي دا په یو جهت سره ده د کلام لفظي نسبت سره اغا باري تعالی ته کې دلیسی نو دا په بل اعتبار باندې ده کلام الله حقیقتا دواړو طويل کېږي ځکه کلام الله مشترک ده په ما بین دواړو کې نو استعماله په دواړو کې په طریقې د حقیقت ده فراق پما بين د کلام نفسي او لفظي سره په نسبت کې راغلی ده دي یو اضافه او نسبت چې الله تراغلي په وي طریقې ده دي بل اضافه او نسبت چې الله رب العزت تراغلي ده په بلې طریقې ده څنګه وي د کلام نفسي نسبت او اضافه چې الله تکې دلیسي هغه په دې طریقې باندې چې انه صفه ان لهو دا د الله رب العزت د فارا صفه ده او د کلام لفظي دد اضاف چې الله ته کېدلی سی اغا پهې طرقې بندې چې داله دا مخلوق د واجب صحانه هو ده ل تعلیفاتو د مخلووقو نه نه ده دا مخلوق دبارې تع ده ل تعلیفااتو د مخلووق نه نه ده دا هم مخلوق نه ده جوړ کړئ بلکې الله تالا جوړ کړړی ده عام مخلووق نه پیدا, تعالی پیدا دا کړړی الله تالا پ دا کتیعی چی دا خودی موگا اهل سنت والجماع تاقیده دا. چی خالق <تصفيق> دی بندگانو مالا تالا دا او خالقه. هغه دی افعالو دی بندگانو د هم الله تالا دا. نو بیا خود دا دی ما و تا کلام دام الله پیدا کرده دا. نو بیا دی دی او دی غفو مابین کې فرق سره آغی. نو مخلوق دی باری تالا دی پارخو اغم مگرزی دا. مخلوق دی اللہ رب العزت دی پارخو دی ما و تا کلام مگرزی د نو بیا خدای دوالو په بین کې فرق رانه غي نو تاسف او جواب کې څه نه فرق موجود ده په دی اعتبار سره چې دغه کلام لفظي دا مخلوق دی بار تعالی دا بدون کسب الغير او دغه کلام دی زید او دی عمرو او دی بکر او دی ماو دته د مخلوق دی بار تعالی دا خو لیکن معا کس دی دی زعو تا کاسی بین ما کسب الغير د دې ز او ته کسب کوو کاسب نه ماو تا یو الله یې फायदा کوي او دغه دې 파را هغه کسب الله په داکی دا بدون دی کې سبنا نو دی و وجهنا د دواړو په مابین کې ډیرر فرق ده نو دا او هغه کلم نه دی برابر شو په دی جواب تااسې پوه شوی جواب څنګه وک چې اطلاق دی کلام الله هغه په نفسي او لزی دواړو کې په طرخې د حقیقت ده څنګه په طرخې د حقیقت ده ځکه داله داپ مشترک د دا په مابیین د دغه دو ماه ګانو کې او په مشترکې وسولو کې تااسې مسله و ده استعمال د لغې مشترکه هغه په ټولو ماناګانو کې عالا سبیل الحقیقتوی نو چې کله په طریقې د حقیقت سره شو نو دا نسوه چې دا یو کې استعمال حقيقي او بلکې مجازي سو د دې خبرې په حقیقت و پوهیږی کنه اه فصیر پر کې په مابین د کلام نفسی او د ذکرسته فرق په څیر راغله دا فإضافت کې الاله عز وجل باری ته چې د یو نسبتاخلي په دی اعتبار ده چې انه صفته لهو او چې دی بل نسبتا خلې هغه پدې اعتبار ده چې انه مخلوق لهو هیڅ من تاريفات د دې مخلوق ده د له تاريفات د مخلوق نه نه ده پدې خارج شو راغی دغه نه موږ او تاسو جواب وکړو دویم موږ سوال ده سوال دا را دي چې صاحب ته یې صدا دواړو ده حالان کې د بعضی مشایخ نو ده یوی په صراحت سره دا خبره ذکر کړل ده چې استعمال دی کلام الله په معنا کدیما او په کلام نفسی کې حقیقت ده استعمال دی کلام الله ا هغه په کلامه لفظي کې دا مجاز ده نو یوی ولې مجاز ورته ویل دي تا دا ثابت کړه چې استعمال په دواړو کې حقیقت ده د مخک بیان د تان معلوماتي یو کې حقیقت بلکې مجاز ده او د مشاه خو نه تصیم په دی بندې راغلی ده نو راغې ل نه جواب وکه چې صاحبه یوغوی چې تصیدي کر کړي د یغوی په مطلب ته پوه سو نه یغوی چې داې کر کړي دی چې دا مجاز ده نو دا کول د مجازییتې نفسې یو تشب او د مناسبت دی وجه نه کړی ده چې د مجاز سره د دی کلامې نفسي او لې مشابهتو د دی سره د دی مناسبت راغلی وو د مناسبتو مشابهت په بنیاد یو وی د ته مجاز ویلې دي حقيقي مجاز نه غته دوی مراد نه دی چې ویي کې حقیقتا یو حقیقت ده او بل مجاز په نفسه الامر کې د غثادات یو حقیقت ده او بل مجاز ده دا مطلب دی د مجاز ورته ویل دي لوجد مشابهت دی مجاسره په مجاز کې څه شي وي وجود دی علاقه تاسو ویل دي په څنریو استوا علاقه کې یو علاقه به موجوده وي یا په علاقات کلیه د جزئیه یا با علاقات دالو د مدلولوي یا بده سببیت او مسابيت وی لاغي نو پدې کوم چې موږ وکړل اغه علاقات دالیت او مدلول و فدې طریقې باندې چې کلام لفظي د دالو ها کلامي نفسی دای مدلول نو چې کلا وجودی علاقي پدې کوم راغلی وو لکه حقیقت او مجاز کې علاقه موجوده وي ولا بده فی المجاز من القرینه مدار د مجاز فقرینی بندوي کنه نو لکه اغه کې علاقه موجوده وي نو د ارنګ علاقه د دالیت او د مدلولیت اغه دلته موجوده د دې مشابهت دی وجنه تعبیر دوی په مجاز سره کړی ده دا نه چې اغه واقعي مجازي ورنمراد ده نو واقعي مجازی نه ده مراد استعمال د دوړو په طریقې د حقیقت ده خو مجازي سیورتوي لدی اغه د وجود د علاقه دی وجنه چې علاقه د دالیت مدلولیت موجوده وي لدی وجنه یې چې استعمال په یو کې حقیقت په بل و حقیقته مجاز ند مراده حتی چې د دې قوال د جمهورونو مخالف سین د دې وجه نه د اشکار او اعتراض واري په څون نن څوک لك بارکو پو فاینقیلا ک سوک یپیا تیرز کلام الله تعالی حقیقتا ک چرته کلام الله حقیقت وای په معنی قدیمه کی مجاز وای په نزن کی چې هغه جورسو وای دا مرکب دل د اسوات او حروف نه یسي حنفه عنه نوبیا بنفد کلام الله لدین سی وای به ای یقال سد سبو ویل کی دا چې نه د منزل د معجز د مفصل د سور او کلام الله د ابدان فسیوا حالان حالانې اجما والله خلاف اجماهقد دا په خلاب د دی بندې چې دا نفی نه د جایزن ايزن د یمه خبره دا دا چېمرجززه متحده به چې په دی سره ایانې مقابلیکل سو ده او د معه ځیکل سو ده هو کلام الله تعالی نه هغه کلام الله حقیقتن وي سره ل یقینا پهې خبره بندې بیا نه ظال کا چې دغه مزکوور ده او متحد دا ده این نمایه تصور دا دواله خبره متصوری دی په ل پس کې په نظم کې المؤلفه چې هغه جوړ کړې سويده المفصله چې دیغه سوی سويده صورتونه لره اسلامانه ځکه معنا نه د موجودات معارضې دی صفت لپاره چې هغه قدیم راغلی دی قول نامه غیا یو تحقیق تحقیکي دا دا راس کلام الله مشترک ده په مابین د کلام نفسیه قدیم او په مابین د کلام لفظي حادث کې خو فرق په مابین د دوالو کې فرق است فرق په اضافه او نسبت کې ده. ریسنګ په اضافه نسبت کې ده. وی و معنی ال اضافه دوګر د خبرې سره بیل نه دي. ما مخته وځه د تعبیر د غو ما ویل چې کلام الله له مشترک ده په ما بین دواړو کې استعمال د مشترکه دا په ټولو معنیو کې على سبیل الحقیقه وی نو د څه نه ده چې په یو کې حقیقت ده په بل کې نو څه فرق استه کنه یو فرق استه پر کې پڅ کې ده په اضافه کې. د یو اضافافت چېلهته راغلی بیا اتبارین ده او د بل اضاف چې الله را بلی ته راغلی دغه د اتبارې آخره دا د یو پهدي اعتبار ده چې صفت دی باری ده او د بل په دی اعتبار ده چې مخلوک د با دلی من منطالفاتل كل نام غیاو تحقیق خبر ان کلام الله تعالی اسم مشترک است الله مشترک ده پما بین کلام نفسه قدیم که معنا دی نسبت لرا غدا داده صفات له پار دی الله تعالی و پما بین لفظ حادث که چه اگر کلاسا و دال سور و آیات نا مخلوق الله تعالی چه دام مخلوق دی بار دال تالیفات دی فلا یصح نفیه ننفس یند اسلاب کلیه وله وله ان المشترکه حقیقت فی كلا او فی كل من المعن این زکاره پا طول و معنی و حقیقت وی او نفه دی حقیقت لاغه معنی نویسه ایم ولا يكون الاعجاز وتحدى او نوي د اعجاز وتحدى مگر په كلام الله کي وما ما وقع بعد فلي بل يا وما و ما وقع اغه ترا دل دي په عبارت دي بعضي مشايخ کي چې دا مجاز ده نو معنا دانه د چدا وزه کلاي سويداله فارده نظم مؤلف بل ما بلکې معنا ده د ان كلام په تحقيق او بالذاته چې معنا حقيقه و بالذاته د انم دل فارده اغه معنا چې قائمي لنفسره وتسميه اللفظ به او دا لپس په دی سره مشما شووي او ای د دیېرې پارهه راغلی وي این نهما هو خ دا, دا, دا, دي دي دي دا؟, دا او دا دا؟ او تص چې راغلی ده پهیېبار د دلات سره ده په ماه بندې فان لظله همم نو د دوی د د راغلی په وز کې چې اووز یو په طریقې د حقیقت ده استعمال د لپ د په ما الله و کې او د بل په طرریخې د حقیقت ده استعمال د لپس ده په ما اوزیالله وکې او یو تم دغه تسمیه چ راغل دا د کلام چې دا کلام الله ده علي سبيل الحقيقه ده او بلته چې راغل یم خو چې دا مجازي ورتویل دي له وجود دي ومجاز دي وجود ده علاکه نه چې علاقه د مدلول مدلولیت هغه په حقیقت او مجاز کې ویناو دا رنګ دلته راغلی ده د وجود علاقه دي وجهنه د دې مشابهت دي وجهنه مجاز ورتویل دي هغه حقيقي مجاز مراد نه ده چې استعمال دي له په غیر ما وزعه الهو کې